12. fejezet Bár reméltük, hogy ezen az őszön nem jönnek, ahány már felszerelt és kiképzett íjászon volt, alig 250 ember, gurru első napjától kezdve éjjel-nappal mind a szorosok bejáratánál örködött. Pilagú leggyorsabb vitorlásai messze kimerészkedtek a tengerre Belissú felé, hogy hírt adhassanak az ellenséges hajóhat közeledéséről. Mesdú embereit, bár a legtöbbjének a dárdán kívül egyelőre más fegyvere nem volt, naponta legalább kétszer felzavartam a szoros partjaira a melvédek mögé. Mindegyik úgy végezte munkáját, hogy dárdája mellette feküdt a földön, és ha a palota tetején megszólalt a kürt, rohantak pontosan a kijelölt helyükre. Egyedül a páncélos katonák életében nem hozott változást ez az időszak, nekik már régóta minden percben készen kellett állniuk. Orcsú otthagyta a műhelyt, és napjainak legnagyobb részét tanítással töltötte. A nauni másfajta kiképző volt, mint Inima. A dombok közötti hosszúkás réten, amelynek végében az ember formájúra kitömött börtönlők sorakoztak, egy hangos szó nem esett. Ha úgy érezte, hogy érdemes, és nem csak a nyilazáshoz, de az emberekhez is jó szeme volt, képes volt tízszer, százszor is ugyanazt megmutatni. De ha úgy látta, hogy nem boldogul, keresztül nézett a legényen, nélkül kivette kezéből az íjat és a másiknak adta. Embereivel naponta 6-700 nyílat lövetett. A vizsga gyakorlatok legnehezebbje talán az volt, amikor azt követelte, a növendék úgy találjon célba 60 nyillal, hogy percenként legalább tizet lő. A percet Orcsú természetesen éppen úgy nem ismerte, mint mást, Ilyen kis mindenki fölöslegesnek tartotta az időt mérni ezen a földön. Olcsú ilyenkor a csuklóján ütőere lüktetését tapintotta és hangosan számolt. Aki a hatvan lövésből hatot elhibázott, azt elküldte, hogy jöjjön vissza másnap. Aki többet, annak még ennyit sem mondott. Aki megállta a helyét a vizsgán, az a parti táborokba került, ott gyakorlatozott tovább. Mészdu megtanította őket, hogyan használják ki a legügyesebben a sziklatömbök fedezékét. A hajóhad azonban nem jött. Üres volt a tenger. Kelet felől egyetlen kereskedőbárka sem érkezett ezen az őszön. Mindössze az jelezte, hogy ellenünk készülnek. Elmaradt hemti ón szállítmánya, ez nagyon fájdalmas volt, csak arra a bronzra számíthattunk, ami a városban volt. Már Gurru 30. napján is túljártunk, mikor egy disbeli gája fordult az öbölbe. A nyílt tengeren cirkáló pilagúék persze egy ujjal sem nyúltak hozzá, hogy korsóit megtöltsen vízzel. Igazában volt annyi vízük, ami hazáig kitartott volna, de a parancsnok nem bírta megállni, hogy azon frissiben tovább ne adja avanában, amit beliszúban látott. Ott volt Ravak palotájában, amikor a bitámiból kiküldött patkányok szerte szaladtak, és úgy érezte, megéri neki a kerülőt, hogy Avana kikötőjében élvezhesse a jól értesültnek kijáró csodálatot. Nekünk is megérte. Numda, bár nem szerette Disnépét, népét, sugárzó alccal kísérte a palotába. Dis lakói, ha kereskedtek is a parti városokkal, lenézték őket háborúikkal, viszájaikkal együtt. Ahogy a kapitány kellően kiszínezve előadta a történetet, szinte láttam, hogyan fogja még több gúnyjal és gőggel királyának márnak elmondani. De azért azt mondom neked, uram, tette hozzá olyan cinkosan hunyorítva, amit senki soha nem mert volna ávanában megtenni, készülj fel a patkányok fogadására. Most még egy darabig egymást marják. De egy év múlva, több hajóval jönnek rád, mint ahány patkányod van. Jót röhögött a saját tréfáján, amiben annyi igazság volt, hogy hála a szigorúan vett tisztaságnak, Avanában csak ugyan kevés patkány szaladgált. Aztán uralkodója nevében kegyesen kioktatott. Kincstárnokod Tamizis azt mondta, nem tud nekem gyapjú szövetet adni, pedig már minden tengerek ura haragos lesz, ha gyapjú nélkül térek vissza. Azt tanácsolom neked, Uram, vagy hamar győzd le ellenségeidet, vagy kös békét velük, nehogy a következő évben hatalmas királyom haragját vedd magadra. Mert ha nem vihetek gyapjut, annyi ércet sem kapsz, hogy egy részkarikát öntsél belőle. Annyira örültem a hírnek, hogy még bosszantani sem tudott a szemtelensége. Jári végével barátom, föláltam, hogy értse vége a beszélgetésnek. Ami a gyapjút illeti, most valóban nem tudok adni neked, a jövő év pedig még messze van. Addig is köszöntöm hatalmas királyodat, Márt. Akkor még azt hittem, hogy örökre Dish Malachitjától függ a város ért szükséglete, és mindenáron meg kell őrizni a békességet. A kapitány elvitorlázott, mi pedig most már nyugodtan, nélkül végezhettük a munkát. Egy teljes év. Lesz időnk alaposan meggondolni, kidolgozni minden lépésünket. A költömbök mind a helyükre kerülnek a szorosban, lesz majdnem ezer kiképzett íjászom, még arra is gondolhatok, hogy innim -in legényeinek számát, igaz, csak bőrpáncillal, megduplázzam. Egyetlen dolog várt még megoldásra, amin hiába törtem a fejem. Hogyan zárjam el úgy a szoros öbölfelüli végét, hogy csak akkor nyíljon meg, ha én akarom? Egyelőre maradt a védelem régi terve. Annyi vérveszteséget okozni a szorosban, hogy az ellenség csak megzavarva, sok sebesülttel juthasson be az öbölbe. Ha a 250 méter hosszú szorost úgy kell végighajózniuk, hogy közben nyilak és dárdák ezrei hullanak rájuk, már nincs minden fölény az ő oldalukon. Nem sokkal ezután Tarkumi, egy gyorslábú legénye, futva érkezett a városba és jelentette, hogy a naunik több mint 600 marhával jönnek, körülbelül 10 nap múlva a városba érnek. Ez elég idő volt ahhoz, hogy minden nauni mintájú íj és vessző a palota szigorúan őrzött raktárába kerüljön, és hogy a fejébe verjük azoknak, akik a sók rakodásában a nauniknak segítenek, egy szót sem merjenek ejteni róluk. Orcsú is láthatatlanná vált arra a néhány napra, míg egykori testvérei a városban időznek. Kerülni akartam minden fölösleges magyarázkodást és vitát. Megint Tarid vezette őket, mint az előző évben. Megint lenyilaztak néhány keselyüt és kutyát, és akkor a tüzeket raktak a kiszárított öbölben, a fát természetesen a palota raktáraiból kapták, hogy az emberek szíven megkeseredett, mert a fa nagy kincs, a legapróbb gajat is a bárkánból kell hozni, a város mindennapi tüzelője a trágya, Tengeri fű és halcson szállított keveréke. A szűkszavú Tarid félváról elmondta Peknemernek, hogy az idén egyetlen marhát sem hajtottak Bitámiba. Nem csak mert Avana közelebb van, hanem mert Csuba azt üzente Demgálnak, hogy ha Bitámi barátságát kívánja, ne kereskedjék Avanával. Demgál pedig úgy gondolta, hogy neki ne parancsolgasson egy nyomorult parti királyocska. Nem ringadtuk magunkat azonban abban a hitben, hogy az elmaradt marhaszállítmány megrendíti vitámi erejét, annál sokkal gazdagabb város volt, vagy hogy a nauni király ezzel a tettével a mi szövetségesünk lett. A nauni ugyanolyan csendes gőggel viselkedtek, mint előző évben, és mindenki fellélegzett, amikor a tavainál kétszer több marhát hátrahagyva ellovagoltak a hegyek felé. Aztán még néhány hajó érkezett Girdinből, az egyetlen városból, amelyik nyugatra volt a parton Avanától, túl a torkolatán. Ahogy Nimda mondta, Girdint nem érdekelte a háború. Szikes földjén csak csenevész olajfák senyvettek, élnie kellett, és Avana volt hozzá a legközelebb. Megkapták az ezüstért és a szódáért mindazt, amit kértek, bár ebben az évben nem sok szükségünk volt egyikre sem, és békén hazavitorláztak. Tíz nap sem volt hátra gurrú idejéből, mikor még egy diszbeli gálya kötött ki az öbölben. Kapitányától megtudtuk, hogy Csuba és Ravak kibékültek. Ennek a gályának csak ugyan szüksége volt vízre, és nagyon siettek. A kapitány aggódott, hogy nem ér haza baj nélkül. Alig, hogy kievickélt a szorosból, minden vitorlát felhúzatott, az evezősöket is tovább dolgoztatta, a nagy gálya repülni látszott a tengeren. Azután Esra első vihara végig söpörte a partot, a hullámok megkezdték dühöngő ostromukat a parti sziklákon, számunkra azonban éppen ez jelentette a biztonságot.